Det är siffrorna som är det viktiga. Att lösa inbrott är för komplicerat. Istället för att utreda uppmanas poliser av sina chefer att lägga ner- och satsa på enklare brott som snabbt ger avtryck i statistiken. Gräv inte, leta inte efter brott- Låt bli gamla utredningar. Så kan det låta enligt flera inbrottsutredare som Kaliber har varit i kontakt med. De kommer från olika delar av landet men berättar samma sak. Istället för att utreda svårlösta inbrott uppmanas poliser av sina chefer att inte engagera sig. Att inte gräva vidare när man har fått upp ett spår. Det finns det inte tid till. Idag fortsätter Kaliber granskningen av polisens hantering av bostadsinbrotten. Och vi åker till Storbritannien där polisen procentuellt sett löser fyra gånger fler bostadsinbrott än i Sverige. För att skydda sig själv så tror jag många blir lite, eh, skärmar av lite. Det blir mer siffror och mer en anmälan och man, man orkar inte se människorna bakom. För det orkar man helt enkelt inte. Man orkar inte se människorna bakom för då... Då är det för jobbigt när man sen ska lägga ner utredningen. Tyvärr så tror jag att många blir väldigt avskärmade från, från verkligheten. Det här är Thomas Bergström. Han är mängd brottsutredare vid närpolisen i Hallsberg söder om Örebro. Han sökte sig till polisyrket för att lösa inbrott och ta fast inbrottstjuvar. Men han känner sig idag mer som en administratör. Vad är det i den svenska polisorganisationen som får utredare som Thomas Bergström att tappa sugen? Och varför löser den svenska polisen så få inbrott jämfört med sina kollegor i andra länder? De frågorna ska vi försöka svara på i det här reportaget. Så då gör vi lite spåsa kring av och ser om vi kan hitta några skivspårar. Ljuskällan från polisen Ulf Appelquist fick lampa. Sveper över soffkuddarna inne i den vita tvåplansvillan. Han letar efter skoavtryck på det ljusgrå tyget. Där syns ingenting i läget. Där är inga skor där. Ute i vardagsrummet ligger kläder och spritflaskor utspridda över golvet. Klockan är halv tre på eftermiddagen. För någon timme sedan bröt sig en tjuv in i den här bostaden i östra Malmö. Och nu är Malmö-polisens brottsplatsutredare här för att leta spår. Här är det. Här är det. Är det en knäck? Ulf Appelqvists kollega hittar tjuvens ingångsväg. Ett upprutet fönster på baksidan av huset. Här ligger en sån... Nej, men den är knäck där. Den där. Alltså jag fortfarande är så det har gått för lite tid eller så där lite så där också lite chockar så än så länge tycker jag är mer skönt att inte någon var hemma eller att det kunde ha varit mycket värre. Det här är brottsoffret. Han vill inte att vi ska använda hans riktiga namn så vi kallar honom Bosse. Det är andra gången någon bryter sig in i hans hem. Men sen kände jag den gången och det kanske sånt som kommer efter nu också en otrygghet det här med att någon har varit in och kan kanske komma tillbaka eventuellt och så vidare. Och, så här, och att någon annan har varit inne och, och i sitt hus och så vidare. Mm. Och om, om barnen hade varit hemma när den kommer och så vidare, vad hade hänt då och så. Mm. Ungefär samma klockslag, men en annan villa i en annan stad i ett helt annat land- Chelmsford i regionen Essex i sydöstra Storbritannien. Tekniken SAM har öppnat sin spårsäkringsväska och penslar koldam på några kartonger som är framrivna ur en garderob. På nedervåningen sitter makarna Pat och David Brown bredvid varandra i en stor storblomig soffa. För en timme sen kom de hem och upptäckte att inbrottskjuvar vänt upp och ner på deras hem. Det är intrånget i ens liv som är värst, säger David Brown. Det och släktklenoderna som tjuvarna har tagit. The in, in, into your life and, uh... David blev av med en 21-års present som han fått av sin far som nu inte längre finns i livet. Pat förlorade en guldberlock med ett fotografi på sin mamma och pappa. Jesus um David's uh, 21st birthday present from his parents a watch that's gone and um you know gold, a gold locket that my parents bought for me when I was 14 uh, with their photos in um and and that's gone and well frankly they're irreplaceable. Right there's something else mitt emot Pat och David skriver polisen Ben Griffiths en anmälan. Utanför på baksidan av huset undersöker hans kollega Aaron Holmes brytmärkena på en dörr till trädgården. Två villor, två liknande inbrott på ungefär samma tid på eftermiddagen. Så Såväl Bosse i Malmö som Pat och David i Chelmsford säger att det är viktigt att inbrottshuven grips, även om de tror att det är ganska liten chans. Men det finns en viktig skillnad. De brittiska poliserna har fyra gånger högre uppklaringssiffror än sina svenska kollegor. Den så kallade personuppklaringen i Storbritannien, på engelska detection rate, för bostadsinbrott, låg förra året på 16%. procent. I Sverige klarade polisen bara upp 4 procent av fallen. Och så har det sett ut de senaste 15 åren. Kurvan över uppklaringsprocenten i Sverige har legat på mellan 3 och 5 procent. Vi tar med oss den kurvan till Peter Nayrod, före detta polischef i London, numera forskare i kriminologi vid universitetet i Cambridge. Golly, that's an absolutely absolute dreadful detection rate. Right? Ehm... Um... Ja, yeah, okay. så so, the figures look pretty comparable in that um, I in, in those are very, very different. Ja, skillnaderna mellan Sverige och Storbritannien är verkligen slående. Och jag skulle bra gärna vilja veta vad det beror på, säger han. Och så här kommenterar Ulrika Herbst, avdelningschef på rikspolisstyrelsen de dåliga svenska siffrorna. Jag skulle nog ändå vilja trycka på en sak och det är det om, om vi pratar uppkladningsprocenten och varför blir det inte bättre. Därför att vi, jag tror, vi kommer inte att kunna utreda oss fram till sådär rasande mycket högre uppkladningsprocent, alltså så. Men om det är så svårt, hur kommer det sig då att britterna lyckas mycket bättre med att lösa bostadsinbrott? Vad är det de gör som svensk polis kan ha missat? I vårt förra program granskade vi bristerna i polisens brottsplatsundersökningar. Vi såg till exempel att den tekniska undersökning som Ulf Appelqvist gör i bussens villa långt ifrån alltid blir gjord. Att polisen låter bli att söka DNA-spår och fingeravtryck efter inbrott. Idag ska vi titta närmare på vad som händer efter att polisen lämnat brottsplatsen. Vi börjar i Chelmsford Medan Bill Griffiths håller målsägande förhör Följer vi med hans kollega Aaron Holmes Ut på dörrknackning Det är tidigt på eftermiddagen Och de flesta av grannarna är inte hemma Men Aaron Holmes delar ut en förtryckt lapp Med information om vad som har hänt Och en uppmaning att höra av sig till polisen Svårt utgångsläge alltså men Aaron Holmes får ändå inte ge upp. Minimikravet för poliserna i Chelmsford är att knacka på alla hem inom synhåll från inbrottet. Hello there, Aaron Holmes from Chelmsford CID. I know. Just nothing to worry about, just knocking on some doors, in some house to house inquiries. Thought you were selling things. No, no, no, I'm not selling anything today. Your just opposite next to the club burgled What this one? Yeah, and 1 p.m. Och dörrknackningen ger faktiskt resultat. Um, I in drive, I it okay. Kvinnan mitt emot har sett en mörkblå bil köra förbi ungefär när inbrottet ska ägt rum. Ja, nu ska vi köra in och så, så vi tar ju då av rapporteringsbiten i det hela. Då ska bilderna överföras till datorn. I Malmö är den tekniska undersökningen av inbrottet i Busses villa klar. Brottsplatsutredaren Ulf Appelqvist har packat ihop utrustningen och satt sig i bilen. Och Sen ska vi också skriva en polisanmälan om, om det inträffar i inbrott. Men det är ingenting mer ni gör här runt platsen nu, knackadör eller sådär? Nej, det gör vi inte. Det kan ju vara så att någon har sett honom gå, tog hon gå och tog en gata ner om han nu har kommit från det hållet, det vet vi inte. Men chansen att någon har observerat honom just i det här momentet när han klättrar över, den, den är mycket liten. Ingen dörrknackning i Malmö alltså. Vi återvänder till polisstationen i Chelmsford. Ben Griffiths och Aaron Holmes sätter sig för att rapportera. Besöket hos makarna Brown gav inga omedelbara tekniska spår som fingeravtryck eller DNA- men ändå finns det många undersökningsåtgärder kvar att jobba med. Ben och Arans kollega, utredaren Steve Wilson, går igenom rutinerna. Det kan well be that I um, myself or a colleague might go to a burglary this afternoon. So we would run through all of this list here. So um, we would look at ANPR work if a, um, the street where the burglary occurred, if we know there is an ANPR camera. Polisen i Chelmsford söker av fartkameror i närheten av vägar från och till inbrottsplatser. De kontrollerar sättet att bryta sig in på mot en databas med kända tjuvars tillvägagångssätt på fackspråk modus operandi. Ibland installerar de dolda övervakningskameror hemma hos offret eftersom många inbrottskyvar ger sig på samma hus flera gånger. De kontaktar också pantbanker och second hand där tjuvarna kan tänkas göra sig av med det stulna godset, så kallad godsspaning. Mycket av det här är sånt som nästan aldrig görs av någon polismyndighet i Sverige. Det slår Rikspolisstyrelsen själv fast i en ny rapport. Till exempel det här med godsspaning, det är i princip obefintligt i polissverige enligt rapporten. Godsspaning är en arbetsuppgift som tycks vara mycket eftersatt. I den mån den överhuvudtaget förekommer. Brottsanalys, att samordna ärenden med hjälp av till exempel signalement och modus operandi, utförs idag i ett hemligen omfattning. Väggarna inne på inbrottsteamets rum i Chelmsford- är täckta med bilder på kända inbrottskjuvar. Det är svårt att klara upp inbrott, säger utredaren Stephen Wilson. Mm. Den enda fördelen polisen har är att de begås av ett ganska litet antal personer. Därför är det så viktigt att se mönster. När man har en tjuv på kroken gäller det att se kopplingar till andra brott med samma tillvägagångssätt. Vi fick ett brev från polisen Thomas Bergström som utreder mängdbrott i Halsberg Söderum och Örebro. Han berättar att han får precis motsatta instruktioner av sina chefer att inte se till annat än det aktuella brottet. En inbrottstjuv som går väldigt mycket på amfetamin och som har tio stycken skärmar till datorer, då är det ju förmodligen så att, att de är stulna. Men vi har inte tid att utreda det så vi låter dem ligga kvar. För vi hinner helt enkelt inte. Nu får för vi ta det som är liksom självklart. Det som vi redan. Ja, vi gjorde en huvudran för att leta efter en plånbok med ett, ett ID-kort i och den har vi hittat. Och då nöjer vi oss väldigt ofta där för att vi plockar inte in det andra För Vi hinner inte utreda det. Och då plockar... Om vi gör det, så får vi upp massa nya brott som kanske är redan utlagda. Och då är vi där igen. Balanserna ökar. Man får mycket mer att göra, man hinner inte utreda lika mycket så föpparna blir mycket färre. Balans och fuppar, det är två ord som vi ständigt stöter på när vi talar med Thomas Bergström och flera andra utredare runt om i polissverige. Vad betyder det? Jo, som mängd brottsutredare har Thomas Bergström en massa olika sorters ärenden på sitt bord. allt ifrån komplicerade inbrottshärvor till enklare brott att utreda som till exempel snatterier eller narkotika narkotikainnehav. Summan av dessa kallas för balansen. Om Thomas Bergström för upp ett spår- och börjar gräva i ett komplicerat inbrottsärende- så växer högen med övriga ärenden, alltså balansen. Och en fupp då? Det är polissjargång för ett färdigt förundersökningsprotokoll- som skickas iväg till åklagaren. Alltså ett brott som rubriceras som uppklarat- Thomas Bergström berättar att cheferna uppmanar honom att prioritera de enkla brotten som snabbt kan generera fuppar i statistiken. Och därför kommer svårutredda brott som inbrott ständigt i kläm och läggs ner med standardfrasen spaningsuppslag saknas. Väldigt, väldigt, väldigt fokus på att räkna fuppar. Och det gör ju att vi får ett mål att så här många fuppar ska den här utredningsenheten klara den här månaden och så här många ska de klara på ett år. Thomas Bergström säger att statistik har blivit det centrala diskussionsämnet vid gruppledningsmötena. Det är inte innehållet i verksamheten, kvaliteten på utredningarna eller omsorg om brottsoffren, som är det viktiga. Det är siffrorna. Det stora målet är att vi ska klara säg, 500 fuppar på ett år. Och klarar vi inte det, då får... Vi själv våra chefer själv och deras chefer själv och så vidare och så vidare uppåt. Och det gör ju att det blir en väldig fokus på att många gånger frisera siffrorna. Vi fuskar med statistiken. Vi utreder lättare brott istället för svåra brott. För att vi hinner inte nå målet annars. Vi skriver, istället för att skriva en anmälan med två stycken brott i så skriver vi två anmälningar. För då blir det två fuppar fast det utreds som bara en. Vi kan bli ombedda att ligga lågt med de utredningar vi har och försöka plocka fram de utredningar som vi kan klara upp snabbt. För vi måste nå målet den här månaden. Så i slutet på månaden så kan det komma ett desperat liten vädjan från våra chefer att snälla kan ni utreda de lättare brotten, de som kan gå snabbt. Har ni några som ligger? Så vi kan slå ihop dem till en färdig fupp. En ständig jakt på lättutredda fuppar- och ett ängsligt sneglande på balansen. Så beskriver Thomas Bergström sin verklighet- på närpolistationen i Halsberg. I Chelmsford kan det inte gå till på det viset. Där har man nämligen specialiserade inbrottsutredare- som inte får en massa andra sorters ärenden på sitt bord. Som till exempel Stephen Wilson- han berättar om när han lyckades få fast en inbrottstjuv som tre gånger brutit sig in hos en 91-årig dam. And when we caught that person and when we charged that person and when we convicted that person that was incredibly satisfying wasn't it? It really was. He, you know this person was living in the same block of flats as his 90 91 year old lady, you know, vulnerable victim um wasn't able necessarily to protect herself and to actually catch that person and convict them and to put them in prison. prison was very rewarding. Det här fallet illustrerar en annan skillnad mellan svenska och brittiska inbrottsutredningar. Steven Wilson hade ansvar för utredningen av den 91-åriga kvinnans inbrott från början till slut. Han besökte brottsplatsen, installerade en dold övervakningskamera, förhörde gärningsmannen och fick tillfredsställelsen att leda ärendet i mål. I Sverige däremot är det normalt att det sker en överlämning. Från de brottsplatsundersökare eller vanliga ordningspoliser- som först kommer till platsen- till en mainbrottsutredare som Thomas Bergström. Han kan alltså inte själv göra några iakttagelser på brottsplatsen- utan läser sig till allt från ett protokoll. Ben Griffiths, en av de utredare som besökte makarna Brown- efter inbrottet i deras hus- tycker att det här verkar ganska märkligt. For me being at the scene. Det är viktigt att själv vara på brottsplatsen och få första förstahandsinformation, säger han. Han kan då själv tala med vittnen och göra iakttagelser som kan hjälpa honom när han senare sitter i förhör med en misstänkt gärningsmann. Stefan Holgersson är polis i Södertörn, söder om Stockholm och forskare vid Linköpings universitet. Vi låter honom ta del av vårt material från Storbritannien. När man tittar på hur det fungerar i England jämfört med Sverige så är det lite som att jämföra ett, ett professionellt fotbollslag i England med en svensk korplag. Specifikt, var det någonting du verkligen fastnade för när du tog del av hur de jobbade här? Ja, det är helheten, att man har ett samlat grepp. Och från början till slut. Och Stefan Holgersson säger till exempel att resultatet blir sämre när ansvaret för utredningarna styckas upp som i Sverige. Som de förklarar så var det just att de såg ett ärende och försökte följa ett ärende och såg målsägan bakom det här ärendet. Och det skiljer mycket från... När man någon tar upp anmälan, det skickas in i en databas. Den här databasen är någon annan som tar upp ärendet, jobbar med ärendet och kanske skickar till en tredje person. Så alltså det blir, det blir en, en fabrik lite grann. Stefan Holgersson menar också att det här bidrar till att utredarna tappar engagemang. Ja, alltså, på något sätt så hamnar ett ärende i en stor Pott, om man säger i polisen. Så det handlar ju om att få bort själva ärendet ofta. Och det är till och med förundersökningsledare som säger att ni ska inte engagera er i ärendena utan ni ska bara, ni ska inte bry er om vad det, ja, tänka med hjärtat om man säger så utan ni ska bara beta av det här. Och det är klart det blir ja, en slags alienation i förhållande till eh, den här känslan att göra rätt och, och, och bry sig om någon. Vi liksom, det blir bara ett nummer i en, i en stor hög. Thomas Bergström, mängdbrottsutredaren i Hallsberg, säger att han har förlorat en stor del av sin motivation under de sju år han har arbetat som polis. Man får ju viss press att inte utreda ett ärende för långt. Man får inte lyfta på alla stenar. Då, då, då får man ju oftast att det är inte är nödvändigt utan nu, nu är vi upp och lägger ner det här. Eller nu, nu nöjer vi oss, nu har vi kommit halvvägs så nu kan vi bevisa ett inbrott och då... Lämnar vi de andra där hän så är det ju tyvärr rätt ofta på grund av att, att de som sitter som förundersökningsledare har helt enkelt inte de är så pressade och har inte tid att låta utredarna utreda de brotten som de kanske hittar genom att utreda ett inbrott. Kanske man ser att ja men titta här finns det ju förmodligen ett inbrott där och ett inbrott där och, och det här har ju också skett. Och där är man ju som utredare vill man ju väldigt gärna utreda man vill ju få fram sanningen och jag tycker att vikten ligger alldeles för mycket på fuppar. Var det så du tänkte på polisyrket när du en gång sökte hit. Nej, det var inte, inte siffror jag ville jobba med utan det var människor. Och jaga inbrottstjuvar givetvis och jaga, eh, jaga tjuvar. Leif Andersson. Leif Andersson. är utredningschef för polisområdet syd i Örebro. Jag jobbar här när det har varit dåligt grafisk för det så att jag har knappt upplevt det. Men jag kan ju tänka mig att, att, att ibland så, så, så, så blir det enklare att utreda de som ger, ger snabba resultat. Men man får ju, det finns ju en rättssäkerhet i det hela så man kan ju inte strunta i, i kvalificerade ärenden. Men, men så det stämmer det alltså att man satsar då på... Lite enklare brott att utreda för Nej, jag, jag, känner, jag känner inte igen. Vi uh, har i alla fall inte behövt gjort så. Nej, Leif Andersson håller inte med om att inbrotten skulle nedprioriteras till förmån för enklare brott. Inte under det halvår som han har varit i tjänst i alla fall. Och Thomas Bergström håller med om att det visserligen har blivit bättre på sistone. Men inte för att fup -målen har försvunnit utan för att balansen har varit låg. Och det som Thomas Bergström beskriver, att utredare uppmanas att prioritera siffror, inte leta efter brott, bekräftas av inbrottsutredare vid andra polismyndigheter. Kaliber har varit i kontakt med ytterligare åtta utredare i olika delar av landet och alla ger en liknande bild. Det har jag fått höra många gånger. Om vi fortsätter utreda tillkommer det bara nya brott. Nu slutar vi här och skickar det som en fupp. Vi plågas alla av den här fupphysterin. Vi blir allt mer som ett producerande företag. Det är en sjukdom det här med att jaga lätta fuppar. Man ger upp till sist. Jag har tappat geisten ser fram emot pensionen. Jag får uppskattning när jag lägger ner en utredning. Inte när jag engagerar mig. Stefan Holgersson har i sin forskning intervjuat utredare över hela landet. Han bekräftar det vi har fått höra. Utredare uppmanas att fokusera på siffror istället för att vända på alla möjliga stenar. Hur har det, fått, hur har det kunnat bli så här då? Ja, det är ju en, en lång process som har lett till det här och det har gått åt man säger, fel håll under lång tid. Och, och då, det har man ju åtgärdat då, när, det, när det går dåligt genom att visa upp en bild, att det minsann fungerar. Och sen blir det mer och mer och större skillnad mellan hur det fungerar och den här bilden och det blir ännu viktigare att visa en bra bild. så att, Till slut så blir det bilder som är viktiga och det tar resurser och då blir verksamheten ännu sämre så det blir som en ond cirkel här. Vi har alltså visat hur utredare uppmanas att inte utreda, att inte leta upp kopplingar till tidigare anmälningar och väcka liv i gamla utredningar, trots att det är just den metoden som de brittiska poliserna beskriver som sitt recept för framgång. Dessutom har vi sett hur den svenska arbetsgången är uppstyckad, så att den polis som inleder utredningen inte får leda den i mål. Cambridge-kriminologen och före detta polischefen Peter Nayrood säger att det var ungefär så här man hanterade inbrott i Storbritannien på 1980-talet. Well, it was... We, we, we shifted focus. What, what had happened up, I think, through the 1980s is our, our approach to dealing with burglary was to pitch up, uh, to record the crime and then you then you passed it. It was a paper exercise of passing it from the uniform officer who first attended it to på 80-talet var inbrottshanteringen i Storbritannien fortfarande i stor utsträckningen papers berättar Peter Nayrod Anmälningarna togs upp av en polis som kom till platsen, fördes vidare till en teknisk brottsplatsundersökare och ofta flera dagar senare gick vidare till en utredningsgrupp. Och så här kommenterar han de låga svenska uppklaringstalen för bostadsinbrott. Let's put it like that. If that was a UK police force, uh, and those were UK statistics at 4%, then the chief constable would be in severe danger of losing their job. Stopp. Ja, i Storbritannien skulle en polischef ligga illa till om man hade så dåliga uppklaringstal för inbrott som i Sverige att visa upp. Och i Sverige har det sett i stort sett lika illa ut när det gäller uppklaringen av inbrott under de senaste 15 åren. Vi frågar rikspolischef Bengt Svensson hur han ser på det. Det är väl inte på det sättet sättet jag vill hantera frågan att någon skulle ligga risigt till, utan här ska vi se till att vi använder de system som är men att det är en utredare som sitter med ett bostadsinbrott mm. kanske ser kopplingar till. Ja, men det här kan, Den här gärningsmannen kanske har begått det här och det här och det här också. Mm. Är det så man jobbar i Sverige då? Det är så vi ska jobba. Men är det, det så ni jobbar? Då får du faktiskt fråga de polismyndigheter som, som står för den, den operativa verksamheten. Det gör inte jag. Det, jag tycker att det, det, det är uppenbart det är att det är så man ska så. jobba. Absolut, det tycker jag. Det, det. Rikspolischefen Bengt Svensson menar alltså att svenska poliser ska jobba enligt samma metoder som sina kollegor i Storbritannien. Vi låter honom lyssna på en del av vår intervju med utredaren Thomas Bergström. Vi har siffrorna. Vi fuskar med statistiken. Vi utreder lättare brott istället för svåra brott för att vi hinner inte nå målet annars. Det här är direkta felaktigheter i hanteringen. Det ansvaret är faktiskt på respektive myndighet. Är det här utbrett och att det här skulle vara en förhärskande uppfattning i hela Sverige av polisen, då måste man frågasätta hur, hur verksamheten leds. Kaliber finns också på webben. Gå in på Sveriges och klicka dig fram till P1 och Kaliber. Där hittar du också kontaktuppgifter till oss. Producent var Sabina Schatzel.